а хоч би і знав, та не сказав би. Ось як! Дмитрові очі наповнилися гнівом. А я хотів було подарувати тобі життя. Тепер же бачу, що ти не заслуговуєш на це. Як у вас втрачує тих, кого б ти перерік до смерті? Тавлур посірів, затупців кривими ногами. Йому перехопило дихання, і він пробелькотав по-різному. А все-таки? Відрубують голову, «Розтинають навпіл, четвертують, саджають на кіл. А ще! Учора від Менгу хана я дізнався, що у вас, буває, ламають спину, і людина кілька днів умирає в страшних муках». Тавлур упав на коліна. «Може, найсітліший мійон учини таке зі мною? Завіщо!» «Якщо скажеш, скільки воїнів привів з собою Батий, і хто з його воєвод прийшов з ним сюди, тоді я залишу тобі життя. Якщо ні, завтра ми виведемо тебе на міський вал, зламаємо на виду у твоїх одноплемінників хребет і кинемо вниз, щоб ти там канав у страшних моках. Вибирай. У відвисла нижня щелепа. Вугода до Митро, войвода до Митро, я скажу, все скажу. Кажи. Батухан привів під Київ п'ятнадцять туменів та ще стільки ж. Не війського люду, візників, погоничів, верблюдів, пастухів, рабів, жінок усіх не перелічити, а воєвод монгальських теж багато, найвизначніші серед них джихангіри, орду, байдар, бірюй, кайдан, бечак, менгу, куюк, а також найони Батури Субедей та Бурундай. Так, протягнув Дмитро і надовго задумався. Здається, Мунгал каже правду. Батий підняв оцей похід усю силу, що була під його рукою, бо задумав дійти до німців, до франків, а може і до гішпанців. А оскільки ми перші на його шляху, то нам буде найважче. Пізній осінній ранок похмуро піднімався над Києвом та його околицями. По Хрещотицькій долині та понад Либіддю синів холодний туман. На безлистих гілках дерев, на кущах та столоченій пожовклій траві висіли крупні краплини роси. У монгольському стані всі вже були на ногах. Палали багатья, у великих казанах шумувала жовтою піною юшка і ласкотала ніздрі майже завжди голодних аратів різким запахом кінського м'яса, що варилося в суміш із пшоном та пахучим зіллям. У цій порі до білого шатра хана прискакав сотник Жадігер. Охоронці відкинули перед ним важкий вологий полов. У шатрі було тепло. Горіла свічка. Менго сидів на широкій подушці і з похідного дерев'яного тостагана запивав кумисом золотисті шматки бішбармаку, приготовленого із м'яса молодої кобилиці. Жадігер упав миць на килим. «Біда, Кане!» Прошелестів задеревенілими від страху губами. Менгу відставив набік тостаган. «Що трапилося? Яка біда?» «Утік син київського воєводи, а з ним і ітовмач. Як він міг отекти? А де ж була сторожа?» Гримнув Менгу. «Двох охоронців убито, а десятник то влур зник. Мабуть, утікачі захопили з собою, бо ми скільки не шукали, не знайшли ні, ні живого, ні мертвого. Що ж робили інші охоронці? спали Кане? Спали? Вигукнув Менгу. Яке вони мали право спати, коли їм було доручено стерегти такого важливого богола? Чому вони допустили, що їхніх двох товаришів було забито, а десятник подівся хто зна куди? Чи вони забули Ясученгіст хана, яка гласить, Якщо начальник десятка чи сотні потрапив у погон, його підлеглі мусять навіть ціною власного життя визволити його, а тим, хто цього не зробив, ламають хребет. Що ж ти вчинив з ними? Я всіх, хто залишився з товлорового десятка, живий узяв під варту. Не під варту їх треба, а вивезти на Майдан, поставити перед сотнею сторч головами і ноги загнути назад аж до землі. Нехай лежать там, поки не подохнуть. Щоб більше дивилися й бачили, якої смерті вмирають боягуси з плюхи та ледарі. Слухаюсь і підкоряє з кане. підхопився, щоб іти, але Менгуз знаком зупинив його. Хто ще знає, що син воєводи Думитра втік. Крім мене та нокерів Товлурового десятка ніхто поки ще не знає Каане. Це добре. Тоді ось що, жадігере, зробимо так. Мингу на хвилину замислився, потираючи рукою нижню щелепу, а потім сказав, візьми якого-небудь молодого Богола у Русута і скарай на смерть замість утікача. А батоканов, я скажу, що оскільки Дмитро відмовився здати Київ, його синові переламано хребет. Ти мене зрозумів? Ще б не зрозуміти. Жадір краще забудь кого знав з заповіченгісхана. Ханська таємниця залишається доти таємницею, доки про неї знає сам хан. А він же єдиний свідок такої таємниці. Чи ж надовго? Чи не нависла і над ним смерть? У грудях у нього похололо, а язик затерп. «Зрозумів, кане», – ледве вимовив. «І щоб жоден собака не дізнався, як було насправді, затям собі». Слухай, кане, я буду німий, як риба. Іди». Обливаючись холодним потом, Жадігер вискочив з ханської юрти, взяв свою сотню, вибрав серед сполонеників молодого Урусута схожого на Іллю і при повчав до золотих воріт. Він поспішав, боявся, щоб приречені на смерть не розпочакали, що трапилося тут в матчі. Зразу ж наказав вивезти їх, сім чоловік, на Майдан, приєднав до них восьмого Урусута, до кожного з них стало по троє Кишик тенів схопили їх за руки. Не злазячи з коня, жадігир гукнув Воїни, ось перед вами сім смердючих псів.